wa Islamu wa Madina na fadhila yao na jinsi walivyokuwa wanawafadhilisha wahajir wakimbizi kuliko nafsi zao ijapokuwa wao wenyewe wana haja ya hivyo wanavyotoa na sura inataka macho ya angalie zile ahadi za wanafiki kwa banin Nadhir na kauli yao waliosema pindi mkitolewa nasi tutatoka pamoja nanyi na mkipigwa vita tutakusaidieni basi sura imeufedhehi uongo wao huo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 Hayo ni hivyo kwa sababu aliiteremsha ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye mwenye asmaul husna majina mazuri kabisa Bismillahirrahmanirrahim wa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa mwenye kurehemu subhanallahi ma fi samawati wama fil ardi wa huwal azizul hakim ninamsabih bilamtakasa mwenyezi Mungu vilioomo katika mbingu na viliyomo katika ardhi naye ni mwenye nguvu mwenye hikma huwalladhi akhrajalladhin kafaru min ahli alkitabi min diyarihim liawwalil hashr ma dhanantum an yakhruju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 yukhribuna buyutahum baidihim wa aidil mu'minina fa'tabiru yaa ulal abṣar yae ndie miongoni mwa watu wa kitabu katika nyumba zao wa uhamisho wa kwanza hamkudhani kuwa watatoka nao walidhani kuwa ngome zao zitawalinda na Mwenyezi Mungu lakini Mwenyezi Mungu aliwafikia kwa mahali wasipopatazamia na akatia woga katika nyoyo zao. Wakawa wanazibomoa nyumba zao kwa mikono yao na mikono ya waumini. Basi zingatieni yenye wenye macho. Wala ulaa ankataba Allahu alaihimul jala alazabhum fi dunya walahum fil akhirati adhabun nār nalau kawn mwenyezi mungu asangeliwa andikia kutoka angeliwa adhibu katika dunia na katika akhirah watapata adhabu ya moto thanika bi annahum shaqqullaaha wa rasuulahu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 Basi ni kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kwa kuwa hizi wapotovu. Wa maa fa Allahu ala rasulihi minhum famaa awjaftum alayhim min khaylin wala rika walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha.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 فَلِلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ يَكُونَ دُولَةً كَيْ يَكُونَ دولة بَيْنَ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 na mayatima na maskini na msafiri ili asiwe yakizunguka baina ya matajiri tu miongoni mwenu na anachokupeni mtumechukweni na anachukukatazeni jeposheni nacho na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu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 wapewe mafakiri wahajiri walio majumbani mwao na mali yao kwa ajili ya kutafuta fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi zake nao wanamsaidia Mwenyezi Mungu na mtume wake hao ndiyo wakweli kweli walladhina tabawwa al min man haajara ilaihim يحبون من هاجر إليهم وَلَا يجدون فِي صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم بِهِمْ Wamnyi yoku shuhha nafsihi faulaikahumul muflihun na maskani zao na imani yao kabla yao wanawapenda waliohamia kwao wala hawaoni choyo katika vifua vyao kwa walivyopewa bali wanawapendelea kuliko nafsi zao ingawa wao wenyewe ni wahitaji na mwenye kuepukua uchoyo wa nafsi yake basi hao ndio wenye kufanikiwa walladhina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ نَوَالِي <تصفيق> أُكُجَ بَعْدَ يَا وَأَنَسْأَمَا Mola wetu mlezi, tugufirie sisi na ndugu zetu walitutangulia kwa imani, wala usijalie ndani ya nyoyo zetu ndani kwa walioamini. Wa Mola wetu mlezi, hakika wewe ni mpole na mwenye kurehemu. Alam tara illal ladhina nafaqoo yaquluna liikhwanihum alladhina kafaru min ahli alkitabi la لئن أخرجتم لنخرجن معكم وَلَا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون Waao wanaofanya unafiki, wanawambia ndugu zao waliokufuru katika watu wa kitabu, mkitolewa na sisi lazima tutatoka pamoja nanyi, wala hatamtii yoyote kabisa dhidi yenu. Na mkipigwa vita lazima tutakusaidieni. Na Mwenyezi Mungu wanashuhudia kuwa hao hakika bila shaka ni waongo. La in ukhriju la yakhrujun ma'ahum wa la in qutilu la yanṣurūnahum wa la in naṣarūhum layawallunna al-adbaru samma Pindi wakitolewa hawatatoka pamoja nao na wakipigwa vita hawatawasaidia na kama wakiwasaidia basi watageuza migongo kisha hawatanusuriwa la antum ashaddu fi min Allah, la hakika nyinyi ni kitisho zaidi katika vifua vyao kuliko Mwenyezi Mungu hayo ni kwa kuwa hao ni watu wasiofahamu kitu la yuqatilunakum jami'an illa fi quramin muhassanat aw min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dalika biannahum qaumun la ya'tilun awatapigana nanyi kwa mkusanyiko isipokuwa katika vijiji vilivyozatitiwa kwa ngome au nyuma ya kuta wao kwa wao vita vyao ni vikali utawadhania kuwa wako pamoja kumbe nyoyo zao ni mbali mbali Hayo ni kwa kuwa wao ni watu wasionao akili. Kamthali allazina min qablihim qariban dhaqu wabala amrihim dhaqu wabala amrihim walahum alim. Ni kama mfano wa waliokuwa kabla yao hivi karibuni. Walionja uovu wa mambo yao nao watapata adhabo iliyo chungu kamathalish shaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin nikama mfano shaitani anapomwambia mtu ufuru na akikufuru humwambia mimi si pamoja nawe akika mimi na Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote fakaana aqibtahuma annahuma fin fiha jazaa ul mwisho wa wote wawili hao ni kuingia motoni ودوموا هموا دائما و هيو ديو جزا يا مظالم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وان تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما Mcheni Mwenyezi Mungu na kila nafsi angalie inayoyatanguliza kwa ajili ya kesho. Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu anazo habari ya mnayo yatenda. Wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum ulai kahumul fasiqun wala msiwe kama wale waliomsahau Mwenyezi Mungu na yeye akawasahaulisha nafsi zao hao ndiyo wapotovu la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ashabul jannati hum urfa'izun watu wa motoni na watu wa peponi وَأَطْوِهِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ نِعْمَ الْكُفُوَةُ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ la ukuwa tumeiteremsha hii Qur'ani juu ya mlima basi bila ya shaka ungeliuoona ukinyenyekea ukipasuka kwa hofu ya Mwenyezi Mungu na hiyo mifano tunawapigia watu ili wafikiri huwallahu alladhi la ilaha illa alimul ghaibi shahada rahim yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeyetu Mwenye kujua yaliyo ya fichikana na yanayoonekana. Yeye ndiye Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul Allahi, amma yushirikun. Yeye ndiye mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu isipokuwa yeye tu Mfalme Mtakatifu Mwenye salama Mtoaji wa amani Mwenye kuendesha mwenyewe mambo yake Mwenye nguvu anayefanya analotaka Mkubwa ametakasika Mwenyezi Mungu na hayo yanayomshirikisha nayo. Huwallahu al-Khaliqul Bari'ul Musawwir lahu al-asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis-samawati wal-ardhi wa huwal hakim. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu muumbaji, mtengenezaji mtia sura mwenye majina mazuri kabisa kila kilioko katika mbingu na ardhi kinamtakasa naye ni mwenye kushinda mwenye hikima